Марина Гримич. «Острів білої сови». Роман. Видавництво «Доліби», Київ, 2010 рік. Читає Галина Шумська. Чи можуть дівчата вагітніти від привида? Всі мешканці маленького острівного канадського містечка не бачать у цьому нічого дивного. Проте новоприбула українка, не позбавлена цікавості і винахідливості, береться розслідувати цю загадку. Фольклористи всіх країн, єднайтеся! Присвячую моїм колегам з Центру українського та канадського фольклору університету Альберти, Едмонтон, Канада, де я провела два незабутні роки. Софія вирішила на цей раз не відривати погляду від органіста, від його шишкастої листини, аби не пропустити момент, коли він обернеться обличчям до прихожан. Адже скільки це ще може тривати? Вона вже півтора року живе на цьому забутому богом Рибальському острові, що неділі ходить у цю церкву, а органіста, який сидить якраз перед нею, ні разу не бачила анфас. Взагалі, цілком можливо, що вона таки бачила його обличчя, і навіть не раз, адже людей на острові було обмаль. Тут мешканці час від часу натикалися одне на одного навіть поза церквою. То на суботньому базарчику, то в магазинчику, то в пабі, то на пристані. Кожен мешканець мав човен, зафрахтований у бухті. Однак через дурецький звичай, за яким усі чоловіки містечка ходили в дурецьких рибальських капелюхах із великими крисами, що закривали вуха і потилицю, вона не могла співвіднести жодне з облич мешканців містечка з пагорбистою лисиною органіста. Служба Божа? Добігала кінця, і Софія напружилася. А власне, їй було до лампочки сам органіст. По суті, вона лише шукала якоїсь інтриги для свого нудного життя, яке нагадувало булькотіння загуслого болота. Вона шукала хоча б якоїсь зачіпки, якоїсь поживи для свого спухлого від інтелектуального голоду мозку, яка б допомогла їй пережити ще один тиждень на цьому відстійному острові на краю землі, де взагалі нічого не діялося. Взагалі нічого. Ніколи. Вона вмирала з нудьги. Але нікого було звинувачувати, крім самої себе адже вона їхала сюди цілком свідомо. Роберт, її чоловік, за якого вона вийшла заміж після знайомства в інтернеті, був чудовим вибором. Молодий, інтелігентний лікар-дослідник, що збирає матеріали на цьому острові для своєї дисертації. За інших обставин, їхню з Робертом подружню пару можна було б назвати ідеальною. Вона вийшла заміж після тридцяти і трохи розумілася на чоловіках. Втрачати Роберта вона не хотіла. Служба Божа добігала кінця, сільський хор доспівував останні псалми. І Софія чекала. От зараз на останньому куплеті. Залється співучими риданнями секретарка місцевої мерії Роузмери. Це була оглядна леді з кількома підборіддями, що симетричними шарами спадали вниз, аби злитися з грудьми. Роуз мері носила яскраво або темно червоні плаття з глибокими декольте, накриваючи їх теплими, власноруч вив'язаними шалями різноманітних кольорів, включно з яскраво-жовтим, і робила перманент на своєму ріденькому світлому волосічку. Однак, як не дивно, в її зовнішності була своя естетика. Роузмері була ідеальною опозицією до стандартів модельного бізнесу, що їх Софія, як справжня інтелектуалка, Глибоко зневажала, і, власне, саме в цьому і полягав шарм місцевої зірки. Роуз Мері мала чудовий голос, дуже потужний і дзвінкий. Вона ним, як правило, не зловживала на службі Божій, за винятком тих моментів, коли виконувала останній псалом. У цей момент усе її тіло імітувало Шторм на морі. Софія дивувалася, як цього можна було досягти фізично. А голос так само коливався розбурханими хвилями, час від часу сягаючи найвищої точки дев'ятого валу.